și în, și pe pământ, tata, și sfânt. în următoarele 30 de minute vi se aduce, iubiți ascultători, lecțiunea numărul 183 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, constituită din cugetarea asupra versetelor noului testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom deschide lecțiunea cu ocazia versetului 38 din Matei 21. Înainte însă de a pătrunde în lecțiunea noastră de zi, așa cum am făgăduit în lecțiunea trecută, vom avea o povestire foarte interesantă, o povestire adevărată a unor eroi credincioși care sunt încă în viață, deși destul de în vârstă. În lecția trecută am citit introducerea, astăzi începem să parcurgem împreună cu autoarea povestitoare toate împrejurările prin care a trecut Dumnea ei în viață. Să citim așadar începutul povestirii. Am apucat cu mâna singura valiză mică ce exista în casă. Nu era mai mare decât 40 pe 30 de centimetri. Deși era veche, totuși se mai putea folosi. De acești geamantan se legau multe amintiri din tinerețea mea și acum ele încep să reînvie. Parcă vedeam un film înaintea mea. Mă aflam într-un mic orășel din puncte puncte, nu se spune numărul orășelului. Soțul meu era preot stagiar acolo. Eu eram trimisă de comunitatea mea pentru lucruri Evangheliei între fete. Ne-am cunoscut la o oră biblică. După explicarea textului biblic am cântat o cântare intitulată O, dacă ai ști cine e mântuitorul meu. Viitorul meu soț, pe care pe atunci nu-l cunoșteam încă, simțea că această cântare este un mesaj doar pentru el O, dacă ai ști După ce ne-am cunoscut, ne-am logodit și pe urmă ne-am căsătorit, deși s-au evit încă multe piedici până la căsătorie Ne despărțeau țări și hotarei Eu aici, el dincolo Locul lui de muncă era, puncte, puncte, în comuna lui Natală A săsit și ziua căsătoriei și trebuia să zburăm cumva peste graniță Aveam nevoie de aripi de vulturi și, la fel ca și poporul Israel în pustiu, așa ne-a căreuzit Domnul trecându-ne peste multe adâncuri. Mai întâi de acolo soțul a venit aici la mine, ca apoi să mergem împreună la locul nostru de muncă. Eu trebuia să părăsesc totul din casa părintească, familia, frații mei cu care am slujit ani de zile împreună. Calea îngustă s-a îngustat și mai mult. Am ajuns într-o țară străină, între oameni necunoscuți. Mergeam ca și Avraham care nu știa unde merge, dar știa un singur lucru, cine l-a trimis. Peste granița peste care nici pasărea nu putea trece, noi am trecut ca în zbor. Stelpul de nor ne-a acoperit. Atunci când într-o seară ploioasă de toamnă am trecut granița printre stâlpii de foc, cred că era o a îngerilor. Cu micuța mea valiză în care mi era toată zestrea mea, am ajuns pe pământul acela pe care domnul ni l-a arătat. Mereu răsuna în inima noastră cuvântul cu care am pornit. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Un citat din Psalmul 115 cu versetul 1. Cu peste 10 ani mai târziu mă aflam din nou în fața micuței mele valize, dar singură. Soțul meu a fost condamnat anul trecut și nu știu unde este. Ne-am văzut ultima dată la dezbaterea procesului. Nu pot nici să-mi închipui măcar de ce l-au arestat și de ce l fi condamnat. După trei luni grozav de grele, am fost înștiințată despre procesul care urma să aibă loc la tribunal. Am mers cu o mare încredere. Eram aproape convinsă că va fi achitat. Nu vedeam niciun motiv pentru care să fie vrednic de condamnare. Și nici n-a fost. Cu toate acestea, totuși, a fost. Nu-mi este ușor să scriu despre toate acestea. Dacă o fac, o fac cu o inimă plină de durere, fără să condam pe nimeni. Dar un om necredincios, chiar avocatul meu mi-a spus. Ce vreți, doamnă? Conducătorii bisericii dumneavoastră dat pe soțul dumneavoastră și pe ceilalți pe mâna autorităților. Vedem astfel cum se împlinește ordinea biblică. Drumul la casa lui Pilat trece prin casa lui Caiafa. Când scriu toate acestea, sunt perfect convinsă că niciodată biserica n-a persecutat biserica, ci numai ceea ce nu era biserică în biserică. Ismaelul firesc s-a răsculat împotriva lui Isaac și a seminției lui. Actul de acuzare vorbea de uneltiri împotriva statului, de complot, de adunări ținute ascuns, dar noi știam că de fapt se repetă veșnic soarta aceea lui Daniel. Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva lui, afară numai dacă vom găsi vreunul în legea Dumnezeului lui. Aceasta o știm în mod natural că se înțelege de la sine. Sentința s-a pronunțat cu pedeapsa între 18 și 22 de ani, spre marea noastră surprindere a soțiilor și a copiilor lor care aștepta achitarea. E greu să descriu ce se petrece în inima unei femei în astfel de împrejurări. Valuri potrivnice se loveau unele de altele în lăuntrul meu. Mă izbeau când valuri de împotrivire față de nedreptatea strigătoare la cer, când cuvântul pe care l-am primit ca hrană pe drum în dimineața dezbaterii Și anume, judecata este a Domnului 22 de ani Aceasta însemna moarte, Doamne, greu mai lovit Și dacă nu te înduri, valul judecății mă va acoperi și pe mine Blândul său răspuns n-a întârziat Răspunsul Domnului a fost Nu te teme, judecata este a mea Nu te uita la cifre, la 22 de ani ci la mine. Și ori de câte ori aceste cifre jucau dansul morții, în gândul meu, vocea aceea blândă și lină mă îmbărbăta. Judecata este a Domnului. Așa am primit mângâiere și în același timp și slujba mângâierii. Am putut spune surorilor care au rămas văduvite de soților că judecata este totuși de la Domnul. El mi-a spus așa, e bine să o primim. El hotărăște timpul, restul nu e treaba noastră. Iubiți ascultători, pentru episodul de astăzi ne oprim aici. Vă avertizez de acum că istorisirea aceasta va fi extraordinar de palpitantă și plină de multe învățăminte. Domnul să ne ajute să trecem peste curiozitatea de a ști nume și locuri și altele, să dăm o deosebită atenție la împrejurările prin care a trecut Domnul pe acești eroi și să luăm și noi de aici învățămintele mari și minunate. Doamne Tată Ceresc! Ajută-ne, te rugăm, să folosim toate împrejurările vieții prin care ne chem la tine și ne îndreptăm privirile spre Domnul Hristos, chiar și împrejurarea aceasta de a asculta mesajul care urmează, să ne descopere tot mai mult pe Domnul Hristos care a suferit pentru noi și din harul suferinței lui au suferit și alții și aceasta să fie o bărbătare pentru noi, ca noi la rândul nostru, suferind, să putem să aducem pe alții la tine pentru strava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Ce-ar fi captura mi fără tine, Mântuitorul meu slăvit, Ce-aș fi de tu în mic? pe ascultători ne aflăm astăzi în Evanghelia după Matei, la capitolul 21. Vom citi pentru început versetul 38, urmat de gândurile care îl însoțesc, și apoi în continuare versetele următoare. Citim așadar versetul 38 de la Matei 21. Dar vierii când au văzut pe Fiul, au zis între ei, Iată moștenitorul, venit să-L și să punem stăpânire pe moștenirea Lui. Aceasta este pilda prin care Domnul Isus arată că Dumnezeu Tatăl a trimis la urmă dacă prorocii n-au fost primiți și au fost prigoniți și omorâți, a trimis pe Fiul, adică pe Domnul Isus, cu care lumea a înțeles deja din versetul spus ce a făcut. Fericitul Augustin zice, ca să aibă avere, au ucis, fiindcă au ucis, au pierdut. Lăcomia este drumul spre ucidere, o patimă duce la altă patimă. Sfântul Ilarie aplică această trăsătură în termenii următori sinagogii. Sfatul vierilor și al moștenirii a nădăjdui zadarnic presupunând că prin uciderea moștenitorului pot păstra gloria legii prin anularea lui Hristos. Cu oricine se împacă duhul lumii, numai cu duhul lui Hristos nu. Lumii îi place să aibă filozofia ei, morala ei și religia ei, dar când este vorba să vină Hristos cu felul lui de-a fi, cu viața lui, cu sfințenia și gândirea lui, toate forțele lumii se ridică la luptă. Pe oricine îl vrea stăpân, numai pe fiul, nu. Despre oricine se poate vorbi în lume. Despre Alexandru cel Mare, despre Iuliu Cezar, despre Platon, despre Buda, despre Mahomed, despre Napoleon, despre Hitler, despre toți oamenii însemnați a istoriei, fără să producă tulburare. Cum însă încep să vorbești despre Hristos și viața lui? totul se tulbură și se ridică la luptă. Oare nu este semnificativ lucrul acesta? Dar nu numai în lume se întâmplă așa, ci și în fiecare suflet în parte. Omul este în stare să învețe și să facă orice, să practice orice regulă religioasă. Dar când este vorba de Hristos, de primirea Lui ca stăpân al inimii, de trăirea vieții Lui, atunci tot ce este firesc, tot ce este păcătos în, urmă, în om se ridică la luptă. Unde intră Hristos, intră viața, intră lumina și este normal ca forțele morții și ale întunericului să-și apere pozițiile. Deosebirea între Hristos și toate celelalte sisteme religioase, morale și filozofice este deosebirea dintre viață și moarte. Dacă Hristos ar fi numai o persoană istorică, așa ca și Iuliu Cezar și ca la Napoleon, nimeni nu ar avea nimic cu el. Dar tocmai aici este taina. Deosebirea între el și toți marii lumii este deosebirea dintre Dumnezeu și om. Oamenii mari ai lumii și-au sfârșit puterea în clipa când au ajuns în fața mormântului. Hristos și-a început puterea și domnia când a ajuns în fața mormântului. Cei din ei sunt și astăzi în mormânt, pe când Hristos a biruit mormântul în chip strălucit. Și una din dovezile acestui fapt este ura neîmpăcată a lumii față de el. Nimeni nu se luptă cu un mort. Aceasta ar fi nebunia nebuniei. Dar faptul că se duce astăzi o luptă atât de aprică împotriva lui Hristos dovedește că el este viu și puternic. Vrăjmașii lui Hristos prin lupta lor împotriva lui fac desăvârșită misiune pentru învierea lui. Vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, venit să-l omorâm. Și cei din afara noastră, cât și pornirile firești din lăuntrul nostru, se ridică împotriva fiului când el vine să ia în stăpânire viața noastră, care este proprietatea lui. Lumea nu are nimic cu noi până nu vine fiul. La fel, nici pornirile păcătoase din noi nu se deranjează până nu vine el. Cum vine el însă, Totul se schimbă. Începe și bucuria, dar și lupta. Ai și prieteni scumpi, dar și dușmani aprigi. Acesta e fiul, acesta e Hristos, fie într-o inimă, fie într-o comunitate, fie în lume în general. El aduce și pacea, dar și războiul, și viața, dar și moartea. Cum să fie liniștit diavolul când vede că își pierde domnia? Dar de ce este frică, de aia nu scapă. Să fim fericiți, prea iubiților, că ne prigonește lumea. Acesta e semnul că Hristos este prezent în noi. Cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, va fi prigonit, spune Pavel în a doua Timotei 3, 12. Acesta este un adevăr peste care nu se poate trece. Domnul Iisus relatează în continuare pilda în versetul 39 de la Matei 21, spunând, și i-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Vai de aceea care iau via lui Dumnezeu și o fac proprietatea lor. Vai de aceea care se dau drept stăpâni în proprietatea lui Dumnezeu. Vai de aceea care au făcut din turma lui Dumnezeu o turma a lor pe care o exploatează până la sânge ziua judecății nu va întârzia și vor plăti amar tot ce-au furat. Urăciunea pustiirii așezată în locul preasfânt, cum este descris la Matei 24,15, are o împlinire pe plan mai restrâns în persoana fiecărui om care se face stăpân în lucrarea lui Dumnezeu, care se așează în lucrarea lui Dumnezeu și dictează în templul lui cel sfânt. Dar nu numai persoane se așează în locul lui Dumnezeu, ci și sisteme religioase, mai mici sau mai mari, care exclud și anatemizează pe oricine de care nu-i convine. Partidele din creștinism, fiecare dându-se drept adevărata biserică sau adevăratul popor al lui Dumnezeu, se blesteamă unele pe altele și se afurisesc unele pe altele pentru că nu le ajung oile de tuns și de mulți. Toți cei care sunt conduși de acest spirit, de acest duh, Pun mâna pe Mântuitor, pe Domnul Iisus pe adevăr și îl omoară. Fiecare sistem ia numai ce îi convine din Hristos, iar restul aruncă. Ei se slujesc de Hristos, dar nu vor să slujească lui Hristos. Deosebirea este foarte mare. Toți aceia care pun mâna pe Hristos și nu pun inima pe El, îl omoară. Toți aceia cărora le place întâietatea în biserica lui Dumnezeu ca Diotref, omoară pe Hristos. Toți aceia care umblă după foloasele lor, bănești, după slava lor, după de toate altele, în afară de Hristos, aceia omoară pe Hristos. Ei scot pe Hristos din via lui și se fac ei stăpâni. Oricine scoate adevărul lui Dumnezeu din viața personală, cât și din viața colectivă, omoară pe Hristos. Cine așează altceva în locul unde trebuie să stea Iisus Hristos, omoară pe Hristos. Dragul meu, în inima ta stăpânește numai Hristos sau și altcineva? Vezi, ai grijă să nu scoți pe Hristos din locul care îi se cuvine numai lui, căci atunci îl omori. Dar în concepția ta stăpânește numai cuvântul sfânt al cărții lui Dumnezeu? sau și alte învățături ale tradiției. vei să nu scoți acest cuvânt sfânt din locul care îi se cuvine, căci atunci omori pe Hristos. Nu te lua după nimeni, călăuzește-te numai și numai după cuvântul lui Dumnezeu și caută să împlinești tot ce ai înțeles din el. Atât cât este scris, este suficient pentru mântuirea și desăvârșirea ta. Ia bine seama să nu te înșele cineva, ca să nu cumva să devii și tu omorătorul adevărului. Lasă adevărul cuvântului scris să te stăpânească în mod deplin, așa cum este el lăsat de Dumnezeu. Domnul Isus continuă să explice pilda aceasta în versetul 40 de la Matei 21 pe care îl citim. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Cu privire la versetul acesta, fericitul Ieronim spune că Domnul îi întreba pe ei, preoții și cărturarii, nu pentru că nu știa ce vor răspunde, ci ca ei să se osândească pe ei prin propriul lor răspuns. Aceasta este o metodă desăvârșită pentru apărarea și biruința adevărului de a prinde pe vrăjmașii lui cu însăși vorbele lor. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbăie ziua amează mare ca noaptea. Acesta este un text luat din cartea lui Iov, capitolul 5, versetele 13 și 14. Păcatul poartă în sine o sânda și orice om, cât de întunecat ar fi vălul necredinței, știe că începe de să se cuvine cu tărui sau cu tărui păcat. Dumnezeu ne aduce pe noi în situația de a ne cerceta și a ne rosti singur sentința pentru păcatele făptuite. Și fiindcă după dreptate nu mai avem nicio scăpare, ne silește în felul acesta să alergăm la Harul cel nemărginit al Lui, prin care putem căpăta îndurare. Aici a vrut Domnul Isus să aducă pe acești și cărturari, să le trezească Duhul Pocăinței și să îndrepte pe calea mântuirii. El totdeauna avea în vedere nu răul făpturilor sare, ci binele lor veșnic. Nu mijloacele Lui Dumnezeu trebuie să ne fure privirile, ci scopul Lui, care este numai Har, și lumină, numai fericire și viață pentru noi. Când ne descopere rana noastră, nu vrea să ne facă de rușine, ci vrea să ne vindece. Oricât de mult și bine ai acoperi murdăria, ea nu se curăță în felul acesta, ci trebuie descoperită și înlăturată. Nu este plăcut când ți se descoperă păcatul și starea ceră. e adevărat, dar e nevoie de lucrul acesta pentru mântuirea și fericirea de care ai nevoie. Pedeapsa capitală este ultima treaptă a lucrării lui Dumnezeu de înlăturarea răului din împărăția lui. Dar până să ajungă aici, el întrebuințează toate mijloacele posibile pe care harul și dragostea sărăbdătoare le poate găsi. Și multe sunt mijloacele sale. Dacă e nevoie, ne trece prin foc, dar tot nu ne lasă. Fie binecuvântat numele lui. În versetul 41 aflăm răspunsul fariseilor și cărturarilor către care era adresată pilda aceasta, dat Domnului Isus. Să citim versetul. Ei au răspuns, pe ticăloșii aceia ticăloși va pierde și via o va da altor vieri care vor da rodurile la vremea lor. Cine se luptă împotriva soarelui, se luptă împotriva propriei lui vieți. Pentru că lipsindu-se de soare, se lipsește de viață. Soarele este izvorul vieții pe pământ. Fără soare, totul s-ar preface în gheață și în tuneric. Cine se luptă împotriva Domnului Isus, soarele dreptății, se lipsește pe sine de viața și fericirea veșnică. Nu poate fi căloșie mai mare decât aceea de a lupta împotriva adevărului. E ca și când ți-ai găuri barca în care treci râul. Vei pieri în valurile lui din Pricinata? ta? Căci adevărul este barca vieții, care te trece peste marea lumii, minciunii, în fericitul port al odihnei și fericirii veșnice. Cine se luptă împotriva adevărului, se sinucide. Cea mai ticăloasă pedeapsă este aceea pe care ți-o dai tu. Tu singur îți găurești barca vieții, tu singur îți stai creanga de sub picioare, tu singur îți stai funia care te trage în groapă. Cine îți mai poate veni în ajutor când tu singur te pedepsești pe ticălos și aceea, ticălos îi va pierde, au știut să răspundă farisei. Nu Dumnezeu ne va pierde, ci noi singuri ne pierdem, fiindcă n-am vrut să-l primim pe fiul și l-am omorât cu viața noastră de păcat. El a venit la noi să ne dea viață și noi ne-am ridicat împotriva lui. Am respins pe cel care a venit să ne izbăvească din groapa morții. Noi ne-am ales soarta, noi am vrut-o acum să o primim așa. Cum poate să ajungă la lumină cel care își stinge singur lampa? Cum poate să ajungă la pace acela care pe toate căile îi poartă război? Cine se luptă împotriva sfințeniei, dreptății și adevărului, se luptă împotriva lui Hristos și acela se pierde singur. Pentru că nicăieri nu este sfințenie, dreptate, adevăr și viață, decât în Hristos. Cine respinge lucrarea mântuirii, acela va bea până la fund cupa amară a morții. Dumnezeu își va lua darurile sale din sufletul răzvrătit și le va da altora. Via lui nu va rămâne însă nelucrată. El își va alege alți vieri în locul celor din tăi care și-au croit singuri soarta. Spune un înțelept bine așa, Să-ți înșeli aproapele e un păcat, să-l înșeli pe Dumnezeu e o naivitate, să te înșel, pe tine însuți e o crimă. Unde să-i mai țină Dumnezeu pe cei care n-au vrut să fie sub stăpânirea Lui? Atunci nu va mai fi niciun colțișor din univers nestăpânit de Dumnezeu, pentru că El va fi totul în toți. În versetul 42, Domnul Isus le lămurește acestor oameni care au știut să dea răspunsul următoarele lucruri. Isus le-a zis, N-ați citit niciodată în scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri? Domnul Isus se referea mereu la scripturi. El nu vorbea din tradiție. Oare n-avem noi nimic de învățat de aici? Nu este de ajuns să citești litera scripturii, ci trebuie să pătrunzi în duhul ei ca să poți pricepe adevărul. Și ca să pătrunzi în Duhul ei, trebuie să fii un om născut din Duhul ei, din Duhul Sfânt, să fii un fiu al Scripturii. Altfel, zădarnică-ți va fi toată truda. Chiar dacă ai avea o mie de vieți firești, pe care le-ai întrebuința numai pentru studierea Scripturii, n-ai să înțelegi nimic din tainele ei. Te învârtești în jurul unei fântâni acoperite și cetluite, fără să guși din apa răcoritoare și dătătoare de viață. Pentru omul duhovnicesc însă, totul se deschide la cea mai mică atingere. Preoții cărturari și farisei cu care vorbea Domnul Isus erau plini de litera scripturii, dar n-aveau niciun strop din duhul ei. De aceea se purtau așa de vrăjmași cu el. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Nu este de ajuns să fii zidar, ci trebuie să te pricepi și la alegerea materialului cu care zidești. Cine zidește cu material de calitate slabă, muncește degeaba, căci zidirea se va dărâma curând. De aceea, de cea mai mare importanță e să știi a alege, să nu lepezi ceea ce trebuie păstrat și să nu păstrezi ceea ce trebuie lepădat. Aici este toată înțelepciunea vieții de care este legată fericirea de acum și din veșnicie. Poporul lui Israel în zidirea pe care o avea de făcut a ales multe pietre, dar pe cea mai importantă piatră pe Domnul Isus Mesia l-au lepădat. Odată cu el au lepădat viața, adevărul și fericirea. Toată clădirea vieții li s-a dărâmat pentru că n-au avut piatra din capul unghiului solidă. De această piatră atârnă toată clădirea. Oricât de frumos și bun ar fi materialul celălalt, dacă piatra din capul unghiului e slabă, totul se va prăbuși curând. Dar nu numai la Israel trebuie să privim și nu numai pe el trebuie să o judecăm, ci să privim la noi, cei care zicem că avem pe Domnul Isus. Îl avem noi cu adevărat ca piatră din capul unghiului a vieții noastre? Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 183. În continuare vă lăsăm să ascultați o poezie din care se vede în chip minunat cum cei care caută să ia viața altuia lucrează împotriva propriei lor vieți. Poezia poartă titlul Cei doi cărăbuși Dintr-un lan de grâu în care până în zori dormi răduși au ieșit la drum odată doi gâlcevnici cărăbuși care luându-se la ceartă au pornit bătaie în drum fiecare glăsiindu-și Îți arăt eu ție acum, n-am să te mai las din brațe până ce nu te sugrum." În prejurul lor, pe spice, pe cicori și pe agrici, martore de groază pline priveau gâze și furnici, și auzeau nebunul scrâșne ce se îngemânea sub cer al vitejilor năpraznici și cu platoșe de fier. Scris de cer e în cartea sorții dintre noi," Azi unul moare, pentru amândoi în viață nu mai este loc sub soare. Tu muri vei, vierme negru, ca să nu-mi mai stai în față. Ba muri vei, tu năpârcă, ia-ți adio de la viață. Și cu lăncile lor foarfeci apucându-se de gât, ei s-au strâns până atât, încât ochii le ieșiră, prin de-o nempăcată ură, dușmânia lor din suflet, nemai cunoscând măsură. În aceeași clipă însă, un cal slobod fără frâu, alergând în goana mare pe acel drum, Sătul de grâu a strivit într-o clipită cu copita dinapoi, cărăbușii amândoi, Împlinindu-le dorința sub al cerului înalt, căci în crâncenul asalt, Fiecare vrea cu ură să-l sugrume pe celălalt. Filozof atunci, un greier stând ascuns sub niște paie, zise celor ce văzură a smintiților bătaie, Hei, prietenii, din aceasta iată ce am înțeles eu, când tu crud lovești în altul, te lovește Dumnezeu.